Nej, vänta, vi tar nu, vi tar det, vi tar hej och välkomna till adventspodden, nummer ett, andra advent, yeah, Jag sitter här med oss. och Poven, Poven is back, ni kan oh, komma ihåg Poven från Elin är med i den här podden, podden, <laughs> och äh, diverse andra pods. Podden där på han dricker tre liter vin och täcker. <laughs> sant, sant. Vilken Nej, vilken var det? Var det? Ja, vilken var det. det. var på 23. Podd yeah. 23 ah, Ja, nu har jag gjort, nu. Yeah. Du har ju gjort. Då pratar jag länge Ja. Yeah. Fast dom är ju så här sex timmar långa. <laughs> ja. <laughs> Just. Har du redan sagt upp Ja. Men något tag gjorde vi två i månaden och så var så här med live publik och det var sjukt. Var det ja. många somg in eller? Det första gången var det. Ja, det var kul. Aha. nej nice. Dumpa laxer live. Just det kommer jag ihåg också. Ja, vi hade riktigt. Liksom vi det är ju också Ja, typ. ja fan, Jag lyssnade på det ä, ä, så här en stund typ. Sen kom jag på att det var en livesändning. Och så stängde jag av. <laughs> förlåt. <laughs> jag tycker det bästa bäst när vi hade så här Olika folk på paragen också Så att vi hade tv-spelsrummet Så var det bara några som satt och spelade tv-spel Då yeah. hade vi rullat in en mikrofon <laughs> Så kunde vi bara sätta igång den Så kunde man höra dem Och de visste inte att det här var <laughs> en mikrofon hade vi, alltså, vilken bra rigg. Då alltså. hörde man folk såhär Fan i helvete <laughs> ja, nu, nu går vi till tv-spelsrummet <laughs> yeah. jag tror att de spelar Minecraft Ja Ja, det ja kul Så Prövande vad har hänt i livet. Jag har växt upp och skapat ett jobb och flyttat till Växjö. Har du skapat en oäkting än? Snart. Har det. En, ja, en, det bastard. Bastard. en bastard. En bastard. En snow. En snow, ja. En <laughs> vad kallar man det i Hässleholm? Snow. En We ek. Well <laughs> <laughs> en e ek. En ek. mycket e -ek. Ett ollom. <laughs> Jag, ja, jag, vill, vill, vet, jag jag heter Ollon. Jag vill jag en eh, hiphopgrupp när jag var liten så, här, vet, så här, eh, kolla jag gillar hiphop eh, vi måste göra en hiphopgrupp. Jag någonsin jag tycker, vi var typ 7 tror jag eller 8. Och mitt namn i den här hiphopgruppen var Ollon. Ollon. Ja. Oskar Ollon. Oskar Ollon ja. Och där har vi ett jättebra namn på dagens paus. <laughs> Sen, de, de andra tyckte det var skitroligt. Jag fattar ju inte varför det var roligt. Du bara, ja, yeah, uh, jag greppar micken. Uh, yeah. Jag kommer ihåg att jag tälde en grej i träsliden. Sådär med en brännpenna. Och så skrev jag ålorn. <laughs> och så var det typ hela grejen. Uh, ja, det ska börja tidigt. Ja, ja, ja eller hur? Trögeriet ska börja tidigt. Ja ja. Um, vi har ju nya mynt. Fick jag reda på idag. När fick ett nytt mynt. Uh, Okej. Okay. Så ja, det skit. det är spännande grejer. Vilken är, den, vilken är den bästa sedan för mynten, är fackligt tråkig. Ja, en facksedel. Ingmar Bergman. Ingmar Bergman är bäst uh, Jag gillar Gustaf Vasa. Gissvarth han var ju död död finns någon som lever som är på som är på nej nej såklart om man ska vara på sedeln, då måste man vara död Tänk jag en hybris eller tänkte fucking slatan på en sedel. han hade imploderat han hade ju så sprängt det hade kommit folk från hela världen och bara tagit våra sedlar och sugit ja det har blivit som sjuk inflation det finns inte tror du inte att Criterion så Säger till alla deras köpare att dra till Sverige och snor Ingmar Bergman sen. Craterians yeah. skit det skitig i Men uh, jag tänker att så krets mm. och internationell fotboll. Det är lite skillnad. Jo det. Mm. Oj, fan nu är det min fucking vibrator som går igång igen. Var är din telefon då? Där. Fucking stänga av den. Det är en det är... Jag, men du får ringa dem sen. In med honom i podden. <laughs> Nej, det går inte. Då måste vi linea, jag orkar inte. Ja. Jag orkar inte så. Ja, men mynten sedlar, fan. Snart kommer det att man kan vara levande och ändå kom på den. Innan mm. började man vara död för att få en staty. Nu ska vi bygga en Zlatan-staty. han ja, ja. Men han jag börjar väl... Det. det är väl snart. Eller vad ett... tror ni han kommer göra sen? Kommer han vara tränare? Ja, eller kommer han ha någon slags modemärke? Mm. Ja, har han redan? Ja. Har han det? Är det ett bra modemärke? att satsa... A till heter det. Jaha, funkar det eller är det bara skit? Nej, bara träningskläder. Mm -hmm. ja, okay. Från A till Zlatan då? Yeah. Så jävla utländskt. <laughs> Ska vi vara från A till Ö? <laughs> Nej. Nu bor han i Paris. Då kan man inte ha sådana lustiga bokstäver. Han kommer ju fucking explodera när han blir gammal. När han så blir bortglömd. Och sen så ingen kommer att veta vem han är. Han kommer ju bara ta självmord typ. Han kommer inte hantera pressen. Vad då? Men vad? Va? Slöt Men ingen kommer ju glömma bort honom. Nej så är det gör ni inte. Jag tänker på han, det tänker jag bara annars. Men Peter Forsberg jag tror jag att folk kommer glömma bort. Nej. Nej. Jag kommer fortfarande ihåg vem det är. Till ja, alltså, Foppa. Men såhär, Ingrid generationer. <laughs> ja, just det. Ja, det glömde jag bort något också. Men så Ingrid generationer då kommer jag inte veta vad det är. Det är inte som Björn Borg. Jag Björn, Borg ju... Björn Borg. Ja, men Björn Borg kommer ju alltid vara med, liksom även från mig yngre till. Typ. Det är jag. för att han har kasson Ja, det han. Och Börje Salming är ju också med. Börje Salming. <laughs> han kommer bli bortglömd. Nej, det tror jag inte. Börje Sal Alltså, det är officiellt. Alltså, det är det bästa fiskarnamnet någonsin. Ja, yeah. men han är ju så van, hockeyspelare. Ja, yeah. yeah. det är så sysk och sam. <laughs> ja, fuck de Nej, säg inte sånt. Säg inte sånt med mig ännu. Du, jag klippt inte det här. Jag vet inte, jag är verkligen ingenting mot sommar Jag vet inte, jag kan inte göra dem heller. De är, säkert, de är säkert skitbra, det får jag säga. Jag är väl där uppe, ska flytta en stad nu. Du, du, jag är Kiruna, ska, jag. Du, ska de flytta en stad? Jag ska flytta Kiruna. Ja. Hela? Ja. ja. Kiruna är ja. rätt stort. Ja, men det blir så som är typ slår De har ju en... De mm, har ju kriminalare som... De visar på SVT. Som utspelar sig i typ. En fransk-svensk produktion. Minnatt heter den. En svinbar. Ja, för alla det typ. som aldrig sett en reklam på tv. Vad? Minnatt Ja. Minnatt Alltså, till och med farmor vet vad Minnatt är. Ja? Du får inte ställa svaka på bordet. Ah. Ja. Men jag måste ha en prillar va? Jag men. Ja, ja i alla fall Jag har en shout out. En shout out till en Hälsholms som oh. är nominerad till ett pris. Jag tror jag vet vem det är. Esso? är det en, är det en till bror till någon som sitter i detta rummet? Nej, är det inte det. Nej, kan okay, du inte vad Är Är en bror till någon i detta rummet som är nominerad till ett pris? Jag tänkte på påvens bror typ. Och vilket pris. Ja, äh, pris äh, Åse Stolman typ. Ah. Va? Varför är han det? Nej, nej. men det är, det är några från hans klass som brukar anmäla honom var, varje år. Jag, var med, jag anmälde också honom det här ja, året. Ja, jag, jag röstade på honom också för något år sedan. Ja, han var med senast. Vem, vem, vem, vem är det? Då? Ja, nej. Det är en kille som heter Linton. Och vanligtvis... Nu är fan döper sin unge till en, efter en T. Lip. Lip. lipp då är villig Han på att ta namn så ber jag gjorde ju Ante Magnus också ett riktigt sjukt skämt om det. Ska jag återberätta det? Ja, jättegärna. Det är, han det är så här uh, yeah. uh, det är en familj här det är dags att föda. Uh, och så berättar Anton, så här Fan i vissa lägen kan man så här, känna för förlossningsläkaren att, så här, tufft läge han har Då är det familjen här Ska föda sin nyfödda dotter då uh, Har funderat redan Kommit på ett namn Vi döper henne till liv Ja yeah. <laughs> Så det är dags för, för förlossningen ay, ay, ay. Barnet blir döfött Ja yeah. Så sitter han där bara det Är det ingen som kommentera ironin i det här, han bara, så här <laughs> bara, ja, det här var ju tråkigt. Och det namnet, vad var det som skulle nu igen? Ja, Liv. Ja, det är jobbigt. Han drar lite så här i bebisen, Liv. Men så blir det så här. Ingen kommenterade Man känner verkligen för förlossningsläkaren. Anton Magnussons möte. Möten. Var ja. det i Växjö eller? Ja. Ja. Ah. Han verkar vara ganska rolig rodan stand-up. alltså så här, Simon G är inte så jävla skoj tycker jag personligen. Men alltså, hans podd är ju typ skitbra. Mm. Men alltså allt annat utom han stand-up är typ bra tycker jag. Ja men Antons var riktigt bra faktiskt. Men Anton är bra ja. ja. Det kan vara så motsatt för jag gillar inte... Jag, jag gillar inte Antons hip-hop typ. Mm. Eller jag gillar inte så coolt. Men han illans en, en ständare. Han på har ju ett bra. Bra, bra nivå i det. Alltså han gör ju ändå det här sjuka men det blandar ut sig. Jaha. Ja, ja. Han är inte i men bara så gör olika ljud. Ja, det här var ett kul ljud. Och finns, finns det finns språk, språk som är ljud och bara klick, klick. <laughs> ja, jag kan det inte. Klick, det betyder klicksig i Afrika. Ja, <laughs> Det betyder både klicksig. Eller har du klicksig? Jag vill ha klicksig. Klick, klick. Nice. Okej. Okay. Yeah. Tillbaka till pris. Okay. Han är nominerad av festivalpodden. Och då menar han inte vår festivalpodd. Nej men den är officiell. Det är, officiell. Ja. är officiell. Det som är gjord av... Nej men festivalpodden. Ja. Ah. Du, där är en podd jag faktiskt har lyssnat på en gång till. Oj, jävla, Jag har lyssnat på ett avsnitt. Sen kan Nej, på jag att det var två medelhållsmän som inte var på och snackade om festivaler. Jag, jag kan jag bara du... ha det i otur som lyssnade på fel avsnitt. Ja, eller helt fel podd. För det låter inte här som de... Nej, nu, nu är det ju en tjej och en kille. Är det? Har Aha, de skitats alltså? det Ja, för mm. innan var två killar som Ja, Fidi poppade av. Aha. I alla fall... De utser ju årets festivalpris. Och i kategorin Vad hände ens igår är Lindt och nominerad för sin insats på Emmaboda-festivalen. Där han sista natten hämtade en massa typ 30 soppåsar och bara häll i campet och hade skräpfest. Ja, nice. Det berättade om de i sin nice. live-podd på ja så De spelar in en podd där från scenen. Aha. Så det var, ja. det var inte år då som alltså, de gjorde det? Jo, jo, jo. jo, de hade skräpkampet Linton och dom. Mm. Ja men sista natten gick jag verkligen all in och bara... Och vi som skulle städa bara, det är fan sjuk i huvudet. Och, så bara, ah, fan. och det var inte så här som att han bara hade ett camp mitt i det öppna så att man kan komma med en grävskopa och bara sopa upp allting. Utan det var inne i träden, i skogen. Där krävs inte kommer åt. Så jag bara plockade upp så att 30, 30 färdig plockade säkert. En. En. Plus allt annat skit de hade. I det alla alla bajsar där också, typ. Jo, fy fan. Bajs och skräp. Så, Men kan Det är alltid en mm. Antingen så är det Marcus Järlsson och Josef Skilhag. Ja. Eller så är det någon annan hälsloholmar mm. någon annanstans. Jag tyckte vi var ganska bra förråd när vi bara, jag men, jag, tänker, jag sa detta att en annan parax tror jag. Ja. Jag Jag ska säga att vi hade bra staket camp förråd. Ja, förråd var det riktigt svinigt. Så mm. också var ju också kul när Josef sket i en hink och gick och satt i ett annat. Just det. Nej, nej han sket inte i en hink, han var så här, han var väldigt så här, han, han sa specifikt att, nej, jag sket inte. <laughs> jag bara spydde i hinken <laughs> efter de hade bajsat. <laughs> ja, det, var, det där har ju med och jag också. Mm. Det är ju G som bajsade i den <laughs> och en, en, en till. Ja okay. Det var samma camp i alla fall Nej. Men jag hittade en i annat camp Och först nominerade jag det campet till det äckligaste campet Sen fick jag reda på att det var inte så Ja, Tratten var bra förra året också ja. så, Men i alla fall Man kan gå in och rösta På festivalpålen. Det tycker jag ni ska göra Rösta för Linton så att det är något gott Kan komma ut Nästa år borde vi köra en spermaballong Så runt runka i en ballong alla och sen bara ha det mitt i kampen för att visa hur fuckade man det är. Alla AIDS. Jag ja, det, det som hade AIDS. Nej, min grej vi får göra. Om jag gör Jag mer ha av med er. Ja, jävlar. Jag kanske borde bli en sån bög som blir så intresserad av HIV. Som alltså, gillar att ha en för HIV-positiva. Mm. Är det en grej? ja det är. jag var, jag var inne på det var någon datingapp förninta det var jag <laughs> hade en datingapparna Nej men jag har det var med björnar att jag säger men ja oh, fuck jag jag är en björn jag kan få någon twink twink eller jag jag kan eller vad vad ja och så vad eh, säger kolla på ja men så här, vad var man är intresserad av vad, vad gillar du för vad gillar du för knull Och så var var fanns det HIV positiv hiv Hivitiv. Hivitiv. tiv För han de HIV så... Linnéuniversitet där jag jobbar. Yeah. Innan hette det Växjö universitet. Mm. Men nu in... finns det ju också i Kalmar och Hulsfred. Exakt. Och där är jag gått. Men innan Hülsfred. Växjö universitet hette det högskolan i Växjö. <laughs> Vad sa du? Högskolan i Växjö. Oj. Och förkortar så... man det så blir det HIV. <laughs> ja, är... Vad går du? Jag går på HIV. Det är HIV. det blev universitet här var nog det det var så skam det är som så här, orienteringsklubbar i i i skolarna orienteringsklubb heter ju Huk Huk, Huk. ja och sen så, de flesta heter det Helsingöns uk Bjärnums uk utom Tyringen, som heter uk Tyringen. Oh. Bara för att slippa tjok. Tjok. Var är passar annars? Ja, men de mössorna man har. Jävla. Mm. De ser tjok. Jok och tyring är sedan lite en död <laughs> <laughs> yeah, Ja. Jag måste göra dem som är idrottaren som är sämst klädd. <laughs> Tyringar. Jag har i idrottare. <laughs> det är ju det är så dålig kom, måste jag säga. Så här, orientera och ha mest som är to som du så tog på. Alltså no offense med orientering men det är inte det, den kulaste sporten jag vet. Det är ju den kulaste sporten. Det är ju den enda sport du behöver när apokalypsen kommer. Ja eller typ springa från zombies och hitta rätt. Men fotboll är bra om man så ska lära sig att sparka på grejer. Nej. Ay, fuck, jag bara <laughs> såhär, ni bara såhär försöker att rappa. Vad om du ska sparka på bollar? Men du kan inte göra en fotbollskick om du ska typ kicka någon i magen. Nej. Det är inte det... samma grej. Har du inte ens slätan? Slätan han kan fucking... Nej men jag bara tänker, åh oh, jag ska sparka upp en dörr. Ja men jag gör en toa, fjus, knäk och fot. Vi gör en Ibanez, höll jag på att vad fan heter det? <laughs> en bicikleta menar jag. <laughs> Yes. Ja, ja, jag kan verkligen ja, Jag kan verkligen ja, Rätt ord, nej, nej. Inte <coughs> alls ja, ja. Mm. ja, men shoutout till Linton då ja mm. in och rösta Rösta på honom nu Har du, har du träffat Linton? Ja, ja han har varit på perrongen ibland oh, jag Har jag träffat Linton tror jag Säkert Okej, okay. är, han, är han någon märkbar människa När han inte mm. Håller på bara i bajs? Uh, ja, han är lite lustig. Ja, men det är bra. Det är okej. Jag har säkert träffat honom. Ja. Yeah. Jag gillar lustiga människor. Yeah. Ja. Ja. Okej. Okay. Påven, mm. du ska ju på kalas. Ja, snart. Börjar det bli stressigt? Nej. Nah. Har du koll på tiden? Nah. Vi började lite sent nu. Ja, vi ska dra vid sex tiden Vid sexsidan. Ah, hämtar de dig här? Då? Ja. ja okay. men då är det ju bra. Men då hinner vi ju. Mm. Då hinner vi ju, för att jag har en grej till Men jag, jag tänker att den Skulle kunna vara en egen podd så då, Men vi bara kör på detta nu Och sen bara ser vi ja. Hur det blir Vi ser. vi börjar komma in åt flow typ Tror jag yeah. mm. uh, Så det var ju ölsläpp igår Just uh, det De släppte ju, oh Emma Buras Electro Fördor till och va är den värd Nej, visst var det i fredags. Eller var det i torsdags? Ja, första december var det i torsdags. Fanns den på första Ja Jaha, var det... Men var det sånt... Vad heter det? Eh, Fasta sortimentet då, de släppte. Det också, tror jag. Jaha, ja, då kan det vara... Till... Annars är det fredagar. Jaha, jag har en fan... Ja, fan. Jag har ingen koll. Nej, men Emobod släppte då. Sen så sålde det slut på 10 minuter i Emobod i alla fall. Ja. Så man körde ju det med ny last på fredagen också. Ja, precis. Och med, Alltså det var ju 15 backar eller 10 backar eller något sånt. De ja, hade där, det, så det var är... ju slut. Redan. Ja, ja. Men den ska också fyllas på, jag har hört. I nästa vecka tror jag. Mm. För precis. alla er som gillar India Pale Ale, Electro. Jag tror inte jag drack den. För den sålde slut på festivalen också. Vilken? Den gjorde den electron Visst var det den som sa det slut? Det var någon som inte drack i alla fall. Den ah, jag tror... folket, Ellen, gick snabbt. Ja, jag, jag, jag lyckades nu dricka alla. Under uh, no, deras folket, mm. var det måste de har ju antagligen fått det helt om de bakfoten. det var ju antagligen typ en 6% där. Och sen så en vanlig typ 9 för MBO Och sen så är det starkt sprit etanol. <laughs> <Va>? <laughs> uh, nej. Men det var ju ändå du hjälpte till att döpa sen. Vilken då? Folkröden. Va, va? Ja, Nödraketen. Nödraketen? Ja. Heter den det? Nej, ja, men de, de har inte döpt alltså, den. Alltså, den finns inte släppt någonstans. Nähe. Men de behövde ju ett namn, och så bara förestod du Nödraketen. Jaha, Ja, ja. Hur full var jag? Ja, Emma bodde full. Har jag döpt en öl? <laughs> Jävlar! De har gjort ett förslag på namn, och de som brygger ölen bara... Det är från ett bra namn. Och var du på jag... festivalen? Ja. Men vad fan, det fan, visste inte vilket, jag. Vilken dashimen du då? <laughs> uh. Försökte du få en pizza döpt efter på Viking i typ två år? Uh, nej, det var faktiskt tvärtom. För jag hade en egen specialare och de ville att jag skulle döpa den. Uh. Så de kunde ha den på menyn. Uh, okay. mm, men jag ville ha den för mig själv. Nice. Det tror inte jag på. <laughs> på men, men på Alltså, ja, det, det är väl en Toronto eller? Nej, nej. först var jag i Toronto. För allt jag alltid hade Toronto ja. pizza. Beställde Toronto pizza. Ska men gjorde du inte en variant på Toronto då uh, Nej, nej okay. gjorde jag en från scratch. Nice. Som var uxfilé, jordnötter, isbärsallad och bianassos. Ja. Ja, fan vad god den är. Den är låt. Den låter faktiskt schysst. Ja, ja men vi får se om den släpps från nödraken. blir något annat. Det där är ju, det ju, det är det ju det är ett skitbra på annars. Nej. Ja. Ja, jag döpte ju epan. Ja, men heter den fortfarande det? Ja. Vad heter den? Epa. Epa. Epa? Ja. Han hade inte en, an, en an, an, an, an, an traktor också på den? Jo, de hade en epa-traktor. Typ ja. förra året sålde jag från. Mm. Mm. Den var fan snygg. Ja. Den var jok. Mm. Men, äh, ja. Äl. Äl. Ja, men det kommer ju stå... Äh, det är ju... Det kommer bli mitt andra life achievement på Facebook då. Där mitt första är att jag fångade alla Pokémon i Pokémon röd. Sant. Jag gillar ditt jobb. innan Jobba på att bygga en hylla. Ja, just det. Ja, det såg jag så också. Jag var inne på din profil idag, tror jag. Nej, det var vad nice. Fan, vad är folk inne på din profil? För? Det var också väldigt sporadiskt. Jag skulle jag skulle nu dela dela Väldigt sporadiskt frilasande recensent. <laughs> jag tror jag har skrivit tre tidningsartiklar. Nice. Eller recensioner. Ja, för det var den Wasp-recensionen. Ja, ja, den var ju nice. Och sen var det... Var vi i... I knisling och så i Dirk Schneider. <laughs> ja, <laughs> och så förbandet där. Det var det finsk power metal. Fan vad bra de var. Nej, <laughs> ja, det ska jag inte. Överigen. Och som sjöng var liksom så här... Och de spelade på Sweden Rock två gånger efter det. Och jag sett dem. Och nu har jag glömt bort namnet. Men... Men, men gillar, gillar du typ all power metal? Eller Nej. så har du har någon fint att äga med power metal? För att alltså, jag, jag som är inte är på power metal alls jag gillar Power metal men... det måste vara riktigt lökigt Det måste vara riktigt alltså de... Typ Hammerfall ja, Och de som spelar måste vara jävligt into the shit typ. mm. Fast Hammerfall uh, ja. Jag såg dem en gång live Och då var jag 15 Och då var det gött mm. Men nu vet jag inte Nu mm. har jag vuxit ifrån det men Dragon Force. Fan, vad bra. Ska vi gå djupt till Oslo, bara för att se dem? What? <laughs> kör dem nice. den gitarrhalaten. Fan, den? Uh... Through Fire and Flame. Ja, gissa. Ja, uh. ja, Jämfört med spelaren. Jag vill också köra en shoutout Som jag inte har gjort innan. Ja, men <här> shout -out till Heslons bästa power metal band Snowy IU Alltså, det känns lite så konstigt att säga att det är Heslons bästa. Det Nej, Heslons de Det är från <här> USB ja uh, yeah, ok ja yeah. <laughs> <laughs> <laughs> och sen vet du ju inte det kanske finns ett skitbra power metal band <laughs> finns, ens, äh, finns out till det några finns det några till de enda power metal bandet Oskar har hört från nästa halvår ja ja exakt <laughs> som är från USP som är yeah. från USP chältar de snabbt I U I U vad är, vadå vad heter in, in utop jag tror det är såft eller in, vad är, så in, in uterus. in uteras har det varit så hela tiden nej, nej det, inte det, det var Okej. Okay. Det räckte inte med snö Men det var någon sån här copyright-grej, va? Ja, jag vet inte någon jag copyright minns no, på ett ord. Eller vet vad fan säger, <laughs> men någon sån här... Jag vill patent-skydd. annan band, det hette det, det typ. så här, vi måste komma på något bättre. <laughs> så vi tar samma och bara lägger till två bokstäver Ja, ja. Tidning funkar det för dem. Det är ja. väl okej, okay. de gör bara låtar i alla fall. Tycker du det är på riktigt? Du hatar ju Power Metal. Jag gillar dem. Jag gillar Live By The Sword. Ja. Jag gillar Inner Fury. är skitbra. Nice. Det tycker jag fett. Ja, Jag såg dem en gång. Jag var fett besviken. För alla byggde upp det som att det skulle vara det sämsta badet någonsin och det skulle vara så kul för att det var så dåligt. Uh -huh. Och så kommer jag dit och alla är så jävla taggade på nu kommer det vara så jävla dåligt. Och vi, vi ska typ vara supporter och så bara tycka att det är bra och så kommer det vara ironiskt. Och jag bara, ja yeah. det låter som en skitkul kväll. Så kommer vi dit, så börjar de spela och jag bara, det här låter fan tajt. Det här är hur bra som helst. Men alla de andra bara så åh oh, fan vad det, oh, det är dåligt, vad har det jag vill löjligt. inte säga bara, någonting sånt i what? podden, för du får tillbaka klippa bort detta, vad då? Jag säger ju riktigt som hänt. Ja, I men fall. i alla fall, jag, jag vet inte, så här, men det är också en av ingen av oss fattar ju Power Metal riktigt. Nej. Det är så här, det så vi lyssnar bara på Broder och Daniel, typ, eller typ. Ingen Indy. fattade Power Metal, alla alltså, bara, det är så jävla dåligt. Och jag bara, fuck, det här är så musik jag brukar lyssna på. Fuck ja. Så blev jag deprimerad och gick. Jag kommer på det, jag tror jag får det sen. Ja. Så nu, du var jag nu i där redan. Jag bara fuck allt. Jag kan inte vara i någon stan. Jag kan inte vara <laughs> någon människor. Jag tror att du har kristen kväll. <clears throat> ja, ja. Mm, yeah. fuck bläskar. Ja <skratt> yeah då. På en, yeah. uh, du har ju gått från en vanlig medborgare yeah. till en sån här bidragande medborgare i samhället precis Från en sunkig och... Ja, jag vill inte säga Men exakt så. Proven 2.0. Reimagine yourself. Så <laughs> hur känns det? Eller hur är det nu liksom? Ja, det känns lite konstigt. Bidra så här. Mm. Mycket bättre har du blivit på diska sen du flyttade ihop med en brud. Sämre tror jag. <laughs> ja. Så är det bättre på städa eller så här? Ja, det är helt okej fortfarande. Men, men diskning, du... alltså jag, jag har ju vissa krav på min egen diskning. Uh -huh. Men Elin har helt andra krav. <laughs> <laughs> det kan jag inte tänka mig faktiskt. Så jag, yeah. när jag var ensam kunde jag bara så här, ja ah, jag diskat, fy fan vad snyggt det blev. Så jävla rena och vita tallrikarna blev, fan mm. nice. Gör samma grej där uppe, bara Aj du kör den då sidan på den. Det fanns sås på undersidan av tallriken. Jag bara, ja men det här ska vi inte äta. Nej. Du körde en ullared. Den där killen som aldrig diska sin stekjärn. För att det blir lite extra smart. Bra smak. Det gjorde så på tallrikar. Ja. Ibland behöver man en falafel på en fucking köttgryta, jag vet inte. det är väl typ normalt om man har gjutjärnspanna, att man lämnar fettet. Är ah, det det? Ja, ja, det är många som gör det. Så det är inte så konstigt som du tror. Ja, men okej, okay, jag tycker det är konstigt men jag, också, jag kan också vara lite anal och lite så Ja. Det vi vi kan vi, inte vi, syns på mig i min tänker jag. jag. Alltså, ja. har man en så här riktig stekpanna som man bara så här steker de goda köttbitarna i. Mm. Alltså gör du en pasta pastasås i den en dag och sen ska jag göra... fan Då får man kanske <laughs> ta någon spolning Ja, yeah, ja yeah. Och det skulle jag göra idag, för några dagar sedan Köttfast i och så pasta Ooh. Vet ni vad jag gjorde igår? L lite julstämning nu Ooh. Striver. Striver. Striver. Jag fattar inte, hur gör man struvor egentligen? Jag, aldrig... jag har bara käkat. Och ja, jag har aldrig... ingen aning. Vad fan är struvor? Men det är såna typ, de är sockrade. Värnor. Ja. Ja. Fan, fan, jag frågar exakt samma sak på jobbet häromdagen. <laughs> bara struvor bara. Ja. Ah. Och så är du så yrkesvägledare. Ja, nej jag fattar inte. Vägledare. kommer någon in och bara gör sig själv va? du bara. Vad i hälsyklinik. Och <laughs> ja, det okay, jag kan ingen komma ja. in och hitta på yrken. <laughs> <laughs> men finns det han... finns inte någon gränna för typ så här stridor? Ja, det, det har jag inte koll. På. <laughs> det borde ju finnas det. Finaste. Men påven. Mm. Det händer ibland att det kommer in någon som liksom han, han, har, han har inte en plan, men han har ett mål, han vill ta sig till han vill göra upp en plan. Och du har inte en jävla såning om vad det är han <laughs> faktiskt vill <laughs> bli. Nä, det har inte hänt mig. Det har hänt typ en kollega som också är studieöksvärdelare. Okay. Det var någon som kom in och bara sa, ja men jag har den här sociologiska teorin. <laughs> så jag pratade med min så här lärare om den och han bara sa, alltså det här funkar inte. Så jag skulle, så jag skulle vilja dra min sociologiska teori för dig och se om du kan... Du fattar den. Vänta va? What the <laughs> fuck? Det är det en situation? Jo det är en skitkoll situation. Du bara drog där och sa alltså, jag fan. Men vad, vad vill jag bli? Ja exakt vad vill du bli? Jag vill ju bli teoretiker. Men har jag en chans liksom? Uh. Nej, alltså, alla, alla har bara sagt att så här, ja, din teori är fel, det stämmer inte. Det går alltså. inte ihop liksom. Det mm. känns inte som att det är deprimerande att vara teoretiker. Att det säger att det går bra åt helvete hela tiden. Typ. Tills det löser. Att, att det går mer dåligt än vad det går bra. Ja fast det känns som att man säga, jävligt snabbt kan bli någon såhär stjärna. Ja om man har. bara så här, ja du räknade fel på siffran där. Uh -huh. Så är man sämst. Ja exakt det är det som är det, det. är ju jävla. Risk. Du får man ju Du får tänka på. Uh... Sydnyt igår. <laughs> Sydnöt. Det var ett inslag om en kille som han var med i typ kinesiska. Han var från Malmö, men han var med i kinesiska idol för. Fan, uppfinnare fina. om det, bara så här. Jag ja. bryter in. Ginter ska vara med i finska melodifestivalen. Vänta, vad Fuck. Tror du han kan ta det lätt? Finn, finland vinner ju bara när det är så här, oseriösa. Yeah. Mm. Oseriösa. Ja men det var inte riktigt. Det är så mycket finland så här. Har ni hört om finländska Venice mm. Speech. Det är typ en finländsk glamrock-scen som finns där som tydligen en grej. Mm. Det, är, mm. det är typ den sämsta här, regions, regionala subkulturen jag har hört talas om tror jag. Men inte ju fucking gå i så co. boots i vintern i Finland. Vad fan kan det vara som cowboy boots? Jag vet inte. I i jag vill inte. inte gå med cowboy boots i Finland. Då kan jag gå med så vinterboots med klack. Eller något sånt. Det är något så skit opraktiskt. Ja men det alltså det var ju fan det är ju fan kallt för cowboys. Ibland har jag det finns ju cowboyvinterkläder. Nej, inte för all, alls. Det är ju Midwest. Det är väl alltid, nej. Midwest snörade ju ibland. Jag har ju sagt, några delen typ. Ja, du har ju fan... Men det var ju cowboys du uppe i Dakota nästan. Men vad fan... Jag kommer ihåg att vi hade någon diskussion om cowboyfilmer innan. Och du sa att så här, när du var uppe vid Dakota där så var det inte cowboyfilmer filmer längre. Ah, ja, okej okay då. Fair enough. Ja. Det, var, det var för dyk du kallade den här som DiCaprio var en... Ja, yeah, The Revenant. The Revenant, ja. Du kallar den för en, en western-film. Ja. Nej, nej, nej. Det är frontier-film. Är Men du till... bara hittar ju på någonting där <laughs> I moment ah, okay. Alltså jag har, inte, jag har inte fått svar på det det, är, det, finns en, det finns en sjuk meningsskillnad Mellan om det är en äh, den är den Västern vä eller du, inte Du har rätt, nu, så är det uh, Nu får jag ta tillbaka vad jag sa nyss I och med att jag sa det här förra året <laughs> <laughs> vad, vad var det skulle du skulle berätta? Ja i alla fall, han är med där i Kina då, För han har uppfunnit kaffemuggen Som inte skvalpar över och jag tyckte det var så jävla kul inslag. För det var verkligen så här. Han gick in i detalj. Hela matematiken för den här reporten Och allting. Och de hade bara klippt det. Och så, klipp, så klippt om det. Och så typ... För han börjar med att säga så här, Ja alltså det är inte så jäkla svårt att förstå Sen börjar han snacka och så då hade han bara klippt bort ljudet Och så hade han inte hoppå Ja nej det var lite mer avancerat än vad man skulle Så jag bara verkligen klipp bort hela grejen så, ja, vi, vi ska inte avslöja hur lätt det är, så, är Jag var Fan vad tråkigt Här försöker han berätta någonting Och du, han skrev upp saker på tavlan också Matteformlogga ja men ja, han kan vinna. Han kan vinna. Kanske, jag vände. Alltså, det var inte så imponerande. Det var typ, att <laughs> han satte lite grejer på insidan som dämpade. Ändå smart. Yeah. Men jag dricker inte kaffe så borde man inte. <laughs> ja, det var fan vart bra. Yeah. Ska vi... Ska vi säga... Ska vi säga så? Alltså, jag tror börjar ju bli klart nu. Det Ja. Känns... Yeah. Okej, okay, men... Fuck, vilken tråkig avsnittning. Kan vi inte köra... Nej men jag klipper om. Kan du beatboxa någonting? Påven! Vänta, påven när du nere på... nästa gång. Nej, fuck vi skiter detta med basting av. person stepping stepping You're the person who is stuck in your head You'll be running in a circle for day you will get I'll